דרשת במדבר, ספר במדבר, פרק א'. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגלותם, מבין עשרים שנה ומעלה. כל יוצאי צבא בישראל תפקדו אותם לצבעותם, אתה ואהרון. ואיתכם יהיו איש איש למטה, איש ראש לבית אבותיו הוא. ואלה שמות האנשים אשר יעמדו איתכם. לראובן אליצור בן שדאור, לשמעון שלומיאל בן צורי שדי, ליהודה נחשון בן עמינדב, לישכר נתנאל בן צוער. לזבולון אליהב בן חילון, לבני יוסף לאפרים אלישמע בן עמיהוד, למנשה גמליאל בן פדהצור, לבנימין אבידן בן גדעוני, לדן אחיעזר בן עמי שדי, לאשר פגעיאל בן עוכרן, לגד אליסף בן דעואל, לנפתלי אחירע בן עינן. אלה קרואי העדה נשיאי מטות אבותם, ראשי אלפי ישראל הם. ויקח משה ואהרון את האנשים האלה אשר נקבו בשמות ואת כל העדה הקהילו באחד לחודש השני ויתילדו על משפחתם לבית אבותם במספר שמות מבין עשרים שנה ומעלה לגולגלותם כאשר ציווה אדוני את משה ויפקדם במדבר סיני ויהיו ונראו בן בכור ישראל תולדותם למשפחתם לבית אבותם ומספר שמות לגולגלותם כל זכר מבין עשרים שנה ומעלה, כל יוצאי צבא, פקודיהם למטה ראובן, שישה וארבעים אלף וחמש מאות. לבני שמעון, תולדותם, למשפחותם, לבית אבותם, פקודיו במספר שמות לגולגלותם, כל זכר מבין עשרים שנה ומעלה, כל יוצאי צבא, פקודיהם למטה שמעון, תשעה וחמישים אלף ושלוש מאות. לבני גד תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא. פקודיהם למטה גד חמישה וארבעים אלף ושש מאות וחמישים. לבני יהודה תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא. פקודיהם למטה יהודה ארבעה ושבעים אלף ושש מאות לבני יששכר תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה יששכר 450,400 לבני זבולון תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא פקודיהם למטה זבולון 750,400 לבני יוסף לבני אפרים תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין עשרים שנה ומעלה כל יוצאי צבא פקודיהם למטה אפרים ארבעים אלף וחמש מאות לבנה מנשה תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין עשרים שנה ומעלה כל יוצאי צבא פקודיהם למטה מנשה שניים ושלושים אלף ומאתיים לבנה בנימין תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות, מבין עשרים שנה ומעלה, כל יוצא צבא. פקודיהם למטה בנימין, חמישה ושלושים אלף וארבע מאות. לבני דן, תולדותם למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות, מבין עשרים שנה ומעלה, כל יוצא צבא. פקודיהם למטה דן, שניים ושישים אלף ושבע מאות. לבני אשר, תולדותם למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות, מבין עשרים שנה ומעלה, כל יוצא צבא. פיקודיהם למטה אשר, 1.40,500. בני נפתלי, תולדותם למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות מבין עשרים שנה ומעלה, כל יוצא צבא. פיקודיהם למטה נפתלי, 350,400. אלה הפיקודים אשר פקד משה ואהרון ונשיאי ישראל, שנמאסר איש, איש אחד לבית אבותיו היו. ויהיו כל פיקודי בני ישראל לבית אבותם, מבין עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל. ויהיו כל הפקודים שש מאות אלף ושלושת אלפים וחמש מאות וחמישים, והלוויים למטה אבותם לא הותפקדו בתוכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, אך את מטה לוי לא תפקוד, ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. ואתה הפקד את הלוויים על משכן העדות, ועל כל כליו ועל כל אשר לו, המה יישאו את המשכן ואת כל כליו, והם ישרתוהו, וסביב למשכן יחנו. ובנשוא המשכן יורידו אותו הלוויים, ובחנות המשכן יקימו אותו הלוויים, והזר הקרב יומת. וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבעותם, והלוויים יחנו סביב למשכן העדות, ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל. ושמרו הלוויים את משמרת משכן העדות ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה כן עשו